finala bai urdani bela plazan egingo dugu leku iregia, jende gehiago joan dadila eta... beno estiloak, ba, denetatik eh, dugu metal, hip-hop, eskar, reggae, pop, beraz denetatik eta... Jatorri, bueno, jendea, baita toki ezberdinatik etorri da, Frantziatik baita ere, badaukagu talde bat, e, Asturias, Madrid, hemen baita Euskadikoak ba, gehienak izan dira, Irungoak baita, saspi sortzi talde. Biru, e daude biru talde euskaraz aur aurkeztu dituztenak e, e, zera e, berekantaketa baita bueno, e, zera inskripsioa eman dute gehienez e, Internet erabiltzen gaur egun ba, asko zerosogoa da eta bueno, baita jaso ditugu postaz beti bezala zenbait zenbait maketa.